Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala här i radion. Vi hörde en sång här av Kristina Imsen. Hon sjöng Här jag vandrar som en pilgrim ut i världens främlingsland. Och i kören Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det är en sång som talar om det främlingskap och den lott som en kristen har här i tiden när vi vandrar här. Och vi, som det står i andra versen här så står det ofta känns det väl att främlingskapet här en klystas lår mellan världen och den pilgrimskara som mot himlen går till den själ som ej i anden Sätt Guds stad Jerusalem, den kan ej förstå en pilgrims längtan hem. Och i kören så står det också, det må kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det kostar någonting att vara en pilgrim här i tiden och vandra här. Vi vandrar i tro och inte ännu i åskådning, men vi är så säkra på vårt hopp och vårt vad, vad som väntar oss. Så vi vill inte gå någon annan väg. <kör> vad jag vill tala om idag. Det är den kamp som vi har här i tiden. Och då tänker kanske någon. Varför ska det behöva vara så mycket kamp? Varför ska man inte kunna bara vara glad och, och trygg? Och, jo, det kan man också vara. Men det är en kamp här i tiden. Därför vi vandrar i främlingsland. Här jag vandrar som en pilgrim ut i världens främlingsland. Och det innebär en kamp emot det ena eller det andra här i tiden. Och jag ska läsa ett ord i första Timotjebrevet. Där skriver Paulus till Timotius. Då har han skrivit om allt möjligt, hur människor kan hamna i frästelser. Och människor som har tappat bort sanningen och såna som eh, vill ha... Det, denna världens rikedomar de som vill bli rika som råkar in i frästelser och snaror och hemfaller åt många dåraktiga och skadliga begärelser som sänker människorna ner i fördärv och undergång står det i första till 6 och tionde versen men så står det i elfte versen men fly sådant du Guds människa och far efter rättfärdighet Guds fruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och sakmord. Och så kommer det här: kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet var till du har blivit kallad. Du som också inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Kämpa trons goda kamp. Det är en god kamp att kämpa emot allt sådant som vill frästa oss här i tiden. Allt sånt som vill få oss på fall och få oss bort ifrån det här eh, livet i Gud. Och varför är det så mycket kamp för det? Men det beror ju på att det finns en fiende som vill ha oss på fall. Som är en ovän. Han vill inte att vi ska nå fram. Han vill inte att vi ska komma till Jesus och till himmelen. Han vill ha oss på fall. På något sätt så vill han ha någon slags någonting som gör att Gud måste göra om alltihop. Han har själv fallit och då vill han dra med sig så många som möjligt så att han ska kunna ha det på hand. I, i mötet med Gud men det kommer inte att lyckas för honom därför Gud har redan gjort en segerrik eh, eh, kamp på Golgata och det finns en frälsningsväg som erbjuds varje människa och den får du och jag gå och då står det så här Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet Timotheus var väl frälst, ja visst men sök att vinna det eviga livet. Vi får inte ge upp kampen så länge vi bor här och kämpar här i tiden och i världen. För då finns det så mycket frestelser och saker och ting som gör att vi kan komma på fall. Och då ska vi vara medvetna om det, vad det är för någonting som han vill få oss på fall igenom. Och det är ju detta att han vill att vi ska försumma. Umgänget med Jesus, umgänget med Guds ord, umgänget med Gud i bönen. Han vill att vi ska försumma allt sånt så han försöker se till att vi är så upptagna och distraherade av allting här i världen så att detta blir försummat i våra liv. För då är det stor risk att vi kommer på fall. Det står i andra Timotje fjärde kapitel och i sjunde versen så står det så här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp och jag har bevarat tron. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Och Herren den rättfärdiga domaren ska giva den åt mig på den dagen. Och inte åt mig alenas, utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Det är ju så här när vi vandrar hem med Jesus så älskar vi tanken på hans tillkommelse. Han kommer snart. Han kommer och hämtar oss hem. Och vi ska få gå hem med honom. Vi älskar hans tillkommelse. Och Paulus som skriver det här brevet till Timotheus, han känner att hans tid snart är ute. Och eh, vi får fortsätta kämpa så länge vi är här. Kämpa emot alla de här listiga anslagen som, som denne djävul utsätter oss för. I Efesbrevets eh, sjätte kapitel. Ja, vi kan läsa där ifrån tionde versen i Efesebrevet 6. För övrigt skriver Paulus till Efesierna. För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Iklär er hela Guds vapen rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Vi har en listig djävul och vi måste då iklä oss utrustningen, vapenrustningen. Och det står om det i det här kapitlet. Det står så här, till den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Djävulen har ju med sig en hel hop av Onskans andemakter som kämpar med honom emot oss. Och vi måste kunna stå emot de frästelser, prövningar som den här Herren utsätter oss för. Och då står det så här, tag alltså på er hela Guds vapenrustning. Gud har en vapenrustning åt oss. Som vi får ta på oss. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Stå därför omjordade kring era länder med sanningen. Vi får alltid omge oss med sanningen. Vi ska aldrig på något sätt vandra i lögn eller låta lögnen omsvepa oss. Nej, vi måste hålla oss till sanningen. Och vara iklädda, rättfärdighetens pansar. Det står ju på ett annat ställe att vi får iklä oss hans rättfärdighet. Och den rättfärdigheten ska vi alltid vara iklädda. Och så står det: Och ha som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium ger. En beredvillighet till allting. En beredvillighet att göra det som Guds, Gud manar oss att göra. I sitt ord men också ibland på andra sätt så kan Gud mana oss att göra det ena eller det andra. Och där måste vi alltid vara beredvilliga. Det är skorna på fötterna. Och ta alltid trons sköld. Vi kan alltid sätta upp denna sköld emot alla listiga angrepp emot oss. Trons sköld var men ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Han skickar brinnande pilar emot oss. Men då har vi trons sköld. Vi står fast i tro. Vi tror på Gud. Vi tror på hans ord. Vi tror på vad han har sagt. Det spelar ingen roll hur det ser ut och vad djävulen försöker inbilla oss. Nej, Vi tror på det som står i hans ord. Det är sanning det som står där. Och vi får tro på honom. Tro att han bevarar och beskyddar oss igenom allting. Och där, då, då kan vi utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låt giva eder frälsningens hjälm. Alltså när är vi frälsta så har vi en hjälm över vårt huvud. Det finns ingenting som kan skada det. För vi är frälsta. Vi är frälsta. Vi är födda på nytt. Vi är skyddade i våra tankar emot allting som djävulen försöker stöta in där. Och vi ska också ta andens svärd som är Guds ord. Med Guds ord så kan vi meja ner alla de angrepp som kommer emot oss. Nej, så här står det. Djävulen påstår saker som är lögn. Men vi vet att det är lögn. Försäkta. Så vi kan ta andens svärd, vi kan säga så här säger Guds ord. Och så kan vi på det viset meja ner allt motstånd och alla angrepp som kommer emot oss. Och så står det där, gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt ber i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Det finns en möjlighet att vinna seger i bönen. Alltså, bönens väg är alltid öppen för oss. Och vi kan bedja. Har du upplevt att eh, du är i bön? För min del så är jag i bön ständigt och jämt. Men jag tar också då och då en timme eller en tid i bön och bestämmer. Nu ska jag vara bedjande. För att eh, det finns så mycket som distraherar oss här i tiden. Vi måste kanske bestämma oss för att avskilja tid i bön. Och det kan vi alltid göra. När, och då gör att vi blir starkare i Herren, att vi växer i nåd och sanning. Och att hans sanning blir befäst ännu mycket mer hos oss om vi är bedjande. Och vi kan då också eh, vinna segra för Guds rike, för andra människor. Vi kan vara förebedjare för andra. Så att de vinner seger och att de får hjälp i den andliga striden. Och det är så viktigt att vi använder tid och den möjlighet vi har till detta. Vi ska titta i Matteus. Där står det också om det här. Jesus talar till, han förutsäger ju mycket där. I Matteus 24 så kan vi läsa till exempel några versar här och där. I fjärde versen, då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillar er, säger han. För till många ska komma under mitt namn och säga, jag är messias och ska förvilla många. Det är, det är ju hans sätt att försöka lura människor, att komma fel. Ni ska titta i andra Thessalonikebrevet, jag tror inte jag läste det heller. I andra kapitlets sjunde vers så står det Redan, säger han där i, till Thessalonikerna, Paulus, är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sen ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och till intet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 Därför sänder också Gud över dem villfarensens makt så att de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Tänk att människor kan finna behag i orättfärdighet och sätter tro till lögnen. Det, det, det är ett straff därför de inte gav kärleken till sanning rum. Alltså vår kärlek till sanningen. Vår kärlek till Jesus. Den måste få rum i vårt liv. Det är det det handlar om. Och då, då blir de bedragna av det här som jag läste nyss. Många ska komma under mitt namn och säga ja, "jag är messias och ska förvilla många. Stod det i Matteus. De blir förvillade och de blir kommer fel. Men det beror på att de inte gav Kärleken till sanningen rum i sitt liv. Hur är det i ditt liv? Har sanningen rum där? Det är en allvarlig fråga som vi var och en måste ställa oss. Vi måste vara rädda om den sanning som han ger oss i sitt ord. Vi ska titta mera i Matteus 24 kapitlet. I tionde versen står det så här. Och då ska många komma på fall och den ene ska förråda den andra och den ene ska hata den andra och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. Och genom att laglösheten föröka ska kärleken hos de flesta kallna men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Det handlar om ståndaktighet i det här. Och då blir man frälst för kärleken får inte kalna ja. och då det blir laglöst nej vi måste hålla oss undan ifrån detta Jesus undervisar om det här för att vi ska ha möjlighet att komma rätt i det här i 23 versen står det om någon säger till er under den här stora bedemödan om den tiden inte blev förkortad så skulle inte kött bli frälst. Men för de utvalda skulle ska den tiden bli förkortad. Om någon då säger till er, se här är messias eller där är han. Så tror det inte till människor som falskeligen säger sig vara messias ska uppstå. så och falska profeter och de ska göra stora tecken och under. För att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Lägg nu märke till vad det står här. De gör tecken och under. Tecken och under är inget bevis på att det är Gud som verkar genom människor. Det måste ni ha klart för er som lyssnar. Ta er tillvara för att låta er bedras av sådana ting som tecken och under. Det är farligt. Nej, det finns ingen... ingen som ska låta sig luras av sådana ting. Vi måste hålla oss till sanningen. Vi måste umgås med Jesus så att vi lär känna honom. Så vi kan avslöja lögnen och lögnens alla finter som vill förvilla oss. Utan vara så nära bekant med Jesus att vi känner igen honom. Eller och kan se skillnad på falska profeter och falska människor som säger sig vara messias. Det är så fruktansvärt viktigt. Det är ju så här att i den här tiden så är det människor som säger att Jesus ska komma. Uppryckelsen ska ske nu i september har jag hört att människor säger. Och det där ska ni inte tro på. Ni ska inte lyssna på sådana ting därför det står så här i just i det här kapitlet, i 36 versen står det. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himlen och ingen utom fadern alena. Jag tror faktiskt inte att vi får reda på när uppryckelsen ska ske. Även med drömmar och syner och allt möjligt. Nej, vi ska inte låta oss bli upptagna med det utan... Vi ska vara upptagna med vår relation till Jesus. Det är det absolut viktigaste vi har. Det finns ingenting som är viktigare. Som avslutning här så ska jag läsa ett par salmer. Det står i salm 121. En förtröstan på Herrens beskydd. och Det är en vallfartsång. En vallfart det är när man är på väg till en helig plats. Vi är på väg till himmelen. Och då säger han så här i denna som Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Icke ska han låta din fot vackla. Icke slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel. Han slumrar inte. Han sover inte. Herren är den som bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång ifrån nu och till evig tid. Är det inte fantastiskt att vi får ha ett sånt beskydd i Herren? Du och jag behöver inte frukta, vi kan vandra med Jesus och vi kan allt mer lära känna honom så att vi kan glädjas vid hans tillkommelse, att han kommer snart och hämtar oss hem och inte låta oss bedras av alla bedrägliga konster som den onde sätter upp. Nej, det finns en väg till seger också i den här svåra tid som vi lever i. Och jag önskar dig så mycket Guds rika välsignelse och att du vinner seger också i den här tiden ifrån alla dessa villfarelser och krokvägar som den listiga farliga fienden lägger ut. Det är en kamp men det är en god kamp därför att vi har ett gott mål att kämpa för och vi har en underbar Jesus som vill hjälpa oss hela vägen hem. Nu önskar jag dig som har lyssnat Guds välsignelse och så ska vi lyssna till åter en sång i Jesu namn.